Puterea Ei, cei ce locuiesc în casa lui Dumnezeu, merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Psalmul 84, versetul 7 Rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Luca 24, versetul 49 Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 20 La temelia puterii duhovnicești stă jertfa curățitoare. Adevărul care este în tine este puterea ta, lumina ta și bucuria ta. Cel care poartă dinamita lui Dumnezeu în sine poate să poruncească atât în propria lui viață cât și în viața altora. Mântuire înseamnă sculare din vechea stare. Părtășia cu Dumnezeu și cu copiii lui Dumnezeu este izvorul creșterii și puterii noastre duhovnicești. Lumina este puterea și siguranța vieții. Cine stăpânește cu adevărat poate trăi curat și cine este curat poate stăpâni. Numai cel curat poate stăpâni pentru că numai el are putere. Puterea este roada curăției și sfințeniei. Păcatul și duhul legii mănâncă tăria credinciosului. Cine știe să fie slab este cel mai tare om. Viața lui Hristos în noi este puterea noastră. Numai atâta putere avem, câtă viață din Hristos avem în noi. Nu poți avea putere asupra lumii câtă vreme ești amestecat cu ea, cu duhul ei. Puterea duhovnicească crește în lupta cu greutățile. Brațul nu are putere dacă inima nu-i o dă. Răbdarea Răbdarea aduce biruință în încercare. Romani, capitolul 5, versetul 4 Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Iacov, capitolul 1, versetul 4 Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Isus Hristos. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5 Răbdarea este sufletul statorniciei, chezășia biruinței și măreția crucii. Răbdarea, răbdarea crucii, este calea spre împărăție. Răbdarea este fica credinței. Nu putem fi cu adevărat răbdători decât dacă credem că Dumnezeu călăuzește totul pentru binele nostru și pentru slava sa. Răbdare este filonul de aur al omului credincios, care în cel mai puternic foc al suferinței nu se pierde, ci se curățește mai mult. Răbdare este o roada a credinței adevărate. În viața de credință, răbdare este ca ficatul într-un trup, îndeplinește funcțiile cele mai importante. Adevărata răbdare este aceea care rabdă orice, de la oricine și până la capăt. Credința oricât de mare și de puternic ar fi, dacă nu rabdă până la sfârșit, crucea nu poate birui, nu poate intra în împărăția fericirii veșnice. Cel răbdător este cu adevărat, liber. Dumnezeu este veșnic și de aceea este răbdător și noi, cu cât suntem mai veșnici, cu atât suntem mai răbdători. Cine știe să rabde, este biruitor nu numai asupra oamenilor și a timpului, ci și asupra lui Dumnezeu. Credința se desăvârșește prin răbdare, iar răbdarea are valoare numai când izvorăște din credință și dragoste. Cum ar fi cu putință purtarea crucii fără răbdare? Dintre făpturile lui Dumnezeu, numai omul este încununat cu virtutea răbdării, pentru că numai omul este rânduit să poarte crucea. Toate virtuțile creștine capătă frumusețe și putere prin răbdare. Cum vei învăța răbdarea dacă o cu grijă orice suferință? Răbdare înseamnă biruință sigură în toate luptele duhovnicești. Cine rabdă și iubește mai mult, acela este mai tare și are adevărul de partea sa. Răbdarea și dragostea fac adevărata armonie între suflete, coborând orice deal și ridicând orice vale. Prin răbdarea liniștită a necazurilor, chipul lui Dumnezeu strălucește mai frumos în cel credincios. Răbdarea este medicamentul cel mai sigur pentru ușurarea și vindecarea tuturor necazurilor fiilor credinței. Numai cine este în Hristos are înțelepciunea aceea care face pe om răbdător, iertător și pașnic. Răbdarea și blândețea ne arată pe noi în Hristos. Cu cât cineva are rădăcinile vieții înfipte mai adânc în Hristos, cu atât e mai răbdător și mai înțelept. Cerul credinței și al nădejdii se întunecă acolo unde s-a pierdut răbdarea. Răbdarea păstrează pacea și nădejdea, răbdarea aduce biruința. Totul se clatină în viața de credință când am pierdut răbdarea. Răbdarea în liniște, în credință și în dragoste este dovada cea mai puternică a lucrării Harului, începută într-un suflet. Adevărații biruitori sunt cei care au răbdare și îndelungă răbdare. Numai prin răbdare ajungem la țintă și la biruință pe calea cea nouă și vie, deschisă de Domnul Isus. Păcatul răbdării poartă cu sine multe nenorociri. El ne cinstește pe Dumnezeul nostru, întunecă fața dragostei și slăbește inima credinței. Răbdarea nu se învață decât în ispite și lupte. Răbdăm atât cât iubim. Cine iubește cu adevărat pe Dumnezeu îl ascultă și este răbdător în ispită. Cine știe să rabde, trece liniștit și fără pierderi prin ispită. Focul ispitei nu poate fi biruit decât prin răbdarea credinței. Mare este puterea răbdării. Nici o putere diavolească nu o poate înfrânge. Dumnezeu nu pune pe umerii noștri o sarcină mai mare decât putem răbda și nu ne dă să răbdăm decât ceea ce folosește lucrării sale în noi și prin noi. Ca să poată rodi răbdarea, credința trebuie încercată. Credința cea din Dumnezeu este încununată cu roduri și unul din aceste roduri este răbdarea. Fără rodul răbdării, credința nu-i credință. Numai vasul care rabdă focul devine folositor. Suferința este calea prin care Dumnezeu naște răbdarea în viața credincioșilor săi și tot prin suferință o crește și o desăvârșește. Fără răbdare nu este de închipuit un creștin adevărat, dar ca să ajungi la răbdare este nevoie de încercare. Biserica lui Hristos a și biruiește pe pământ pentru că este stăpânită de duhul credinței răbdătoare. O răbdare silită nu este răbdare. Cine știe să rabde și să stăruiască, biruiește orice greutate. Răbdarea liniștită este semnul credinței adevărate, al dragostei fierbinți și al prezenței Domnului Isus în inimă. Răbdarea înfrumusețează și înnoiește dragostea. Numai o inimă predată în întregime Domnului Isus poate să rabde cu adevărat în orice timp, de la oricine și orice. A răbda când poți să scapi de răbdare este culmea răbdării, este starea pe care o dorește Dumnezeu de la noi. Răbdarea suferințelor este atmosfera în care se pot câștiga biruințele duhovnicești. De răbdare avem întotdeauna nevoie și în zilele cu soare și în zilele cu nor, și când umblăm prin valea umbrei morții și când zburăm pe înălțimile însorite ale împlinirii voiei lui Dumnezeu, și când suntem înțeleși și când nu suntem înțeleși de oameni. Toate râurile încercărilor le trecem ușor cu barca răbdării, dacă vrem. Răbdarea păstrează credința vie și neobosită. Pentru creștin, răbdarea este cheia adevăratei înaintări. Răbdarea este o virtute care nu poate fi dobândită decât trecând prin încercări și greutăți. Răbdarea este un amortizor pentru pornirile firește ale omului, care atunci când se agită, ele lovesc în acest amortizor. Răbdarea este o frână la automobilul vieții, care trebuie folosită la curbe sau când se-i vezi greutăți pe drum. Altfel se produc accidente grave. Răul Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Romani, capitolul 12, versetul 21 fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Romani, capitolul 12, versetul 9. Să se depărteze de rău și să facă binele. Întâi Petru, capitolul 3, versetul 11. Răul este unul singur, îndepărtarea de Dumnezeu, singurul bine. Răul este într diavolului, iar binele este într lui Dumnezeu. Este numai un singur rău în univers, despărțirea de Dumnezeu. Restul, toate lucrurile lucrează împreună spre bine, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Binele cu răul amestecat este numai rău. Adevărul amestecat cu minciuna este numai minciună. Păcatul amestecat cu sfințenia este numai păcat. Răul copleșește binele. Rădăcina oricărui rău se află în părăsirea căii lui Dumnezeu. Orice lucru bun se învață, răul însă nu trebuie învățat, îl faci de la sine. Când vrei să faci și binele și răul, faci numai răul. Răul nu este o existență în sine, el este o lipsă a binelui, după cum întunericul este lipsa luminii. Numai după ce ai gustat pe Domnul și ai simțit cât este de bun, numai atunci îți dai seama cât este de amar răul și păcatul. Toate pornirile la rău au ca rădăcină necredința. Necredința și răutatea întotdeauna merg împreună, fiind așa de nedespărțite ca trupul de cap, una trăiește prin cealaltă. Necredința este focul, iar răutatea este materia care întreține focul. Focul răului există, tu însă ferește-te să fii altarul pe care el vrea să ardă. Nu te plimba pe lângă saci cu cărbunea răului, căci repede te murdărești. Ca să fii ferit de rău, fă binele tot timpul. Un înțelept spunea, Violența este ultima resursă a incompetentului. Incompetența are multe forțe de reprimare și aproape nicio formă de dialog. Insulta e declarația înfrângerii, scria Nicolae Iorga. Mai mult rău iese de pe urma prostiei decât a răutății. A recunoaște răul este un lucru de căpetenie în viața omului. Aceasta este prima treaptă a îndreptării. Un om rău e nefericit chiar când e fericit. Asculta pe răutăcioși e un început de răutate. Teroarea este arma neputinței. Răzbunarea Nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Roman, capitolul 12, versetul 19 să nu te răzbuni și să nu ține caz pe copiii poporului tău. Levitic, capitolul 19, versetul 18 Răzbunarea este patul de foc al diavolului în care își culcă urmașii ca să-i odihnească. Răzbunarea pierde totdeauna atunci când crede că a câștigat. Cel care se răzbună nu mai ajunge la odihnă în inima lui. Cine se răzbună pentru răul suferit din partea aproape lui, socotește răbdarea și iertarea ca un rău venit din partea lui Dumnezeu. Chiar o cauză dreaptă ajunge nedreaptă când e susținută într-un spirit de răzbunare.